Carmela Urresti Hondarrutarra txikitatik ezagutu zuen Kermen Uribek eta bere historiak liluratuta noizbait nobelara ekarri barzuela bazuen aspalditik buruan eta museen bere azken elaberria plazaratu eta karmeleren historia akondatzeko ordua iritsi zitzaiola ere senditu zuen Kirmen Uribek kontatu digunaz goan eukan Carmeleren eh, historia kontatzeko I bezala, eh? Eta eta Euskal Herritar bezala ere bai, eh? da eta Mendi Urrhestitarren historia dela, familia baten historia da. Baina Euskal Herrian hainbat eta hainma familia daude antzeko bizipenak izan dituztenak. Eta horregatik jaso naienuen gure historiaren zati garrantzitsu bat ia Iaia iailpean geratu dena oso gutxi hitzaiten dena horri buruz ze hasotzen du liburuak ba liburuak hasotzen du 1920ko hamarkatik ba ba iaia 1959ra ia, arte eta gero jauzi bateginez ba 2010-11ara ba joaten gara eh Baurresti Letamendi, familiaren hiru belaunaldi hunkituz, Euskal Herriko historiaren atal bat azaleratu nahi landu beraz, zela berri honekin, Firmen Uribek